Marin Dică, ce petrecere făcea Petrolul, ce făceam, Miu îl făcea Miul, de respect așa. Daniel Chiriță, Marian Grama, Cristi Vlad și atenție Bogdan Zahiu. Aha. Deci da, de ziceți e multă lume Zahiu, că unul da, care da, a fost da. glorie la Petrolul. Să mai zahiu de Zahiu în așa? fotbal și de acolo și antrenor mi se merge. acum antrenor, da. Mai nou sunt și Zafilul. La ce Bogdan Vintilă, Dani Coman, Jean Barbu, Valină Stase Năstase. Da, Băi... Bogdan Vintilă meciurile au fost pe bune, adică <gânt> Asta da, da, da, sigur că da. Și okay. la Dinamo, Țețe -țe Moraru, Lupescu, Ciobotariu, Augustin Iftodi, Gianni Chiriță, Mihal Cea. Băi, e foarte mișto, știi? Și ah. ideea care e? Că mă uitam la, la toate numele astea de fotbaliști, pe cei mai mulți dintre ei, la vremea lor, nu-i apreciam la justa lor valoare, dar acum văzând ce acum e în fotbal. numele lor și da, uite cum arată. De ce ai pus niste Maradona a spălării? Eram monstru, voi, Titania fotbalului. fotbalul ei. Nu, asta, Andrei, nu n-ar putea să joace din nou, că ar fi sigur ar fi mai bine sigur decât Sigur ar, ar, ar fi, acum. da, da, da. Categoric. Așa acum sunt ei, acum. Da. Ar fi o treabă. Și a fost public. Nostalgie. A fost public. La Chiajna în sala sporturilor de la nu au fost. Asta e, păcat. Nu. că n- au fost. A fost public. Europa e ferm. Pe aceeași frecvență cu tine 7 și 16 Vlad, s am pregătit un YouTube dimineața asta Hai de Nice Hai să crezi Christmas, baby, please come home It's Christmas Baby, please come home Baby, please come home. N-aș fi crezut să-i văd vreodată sau să-i aud pe YouTube cântând o piesă de Crăciun, dar uite că se întâmplă lucrul ăsta la Europa FM. Cât are, mă, piesa asta? 2 minute și 17 secunde. Da. De ce nu e suficient? voi mai mult? O mai dau o dată dacă vrei și are 4 și 34. Da, un YouTube mai scurt nu găseai. Dacă așa au scos piesa, băi, niciodată nu ești mulțumit. Oamenii au zis, baby, please come home. Uite, și noi să ne întoarcem... La ale noastre. Vineri dimineață o să avem invitați, Aha. o să avem o ediție specială pe care vă invităm să o, să o ascultați, dar până atunci ne vedem de ale noastre. Înțeleg da. că Parlamentul s-a reunit, noul a, Parlament. Începe treaba, mai greu așa, dar începe treaba, marți s-a reunit pentru prima dată după alegeri noul Parlament. De adică ieri. Da. Uh, 83 de parlamentari au lipsit. Sunt dar 450. O Cu totul 83 au lipsit. Da, de -au... dai seama dacă erau 600 în continuare? Da. Eram... Nu au venit, adică de ce să vii? Bă, dacă e, e cam prima zi de școală, <laughs> deci dacă eu dau <laughs> ceva la școală... Prima zi. Era prima zi de școală. Vreau da, vreo treabă, ce ne te duci la Parlament. Te-ai ales la revedere, pa. Asta i-au lipsit 83. S-ar putea ca unii dintre ei, mai ales și mai noi, așa să se fi rătăcit. Pentru că în Parlament acolo e complicat. Au povestit niște parlamentari noi de la USR. USR-ul are în... Practic, numai oameni care n-au mai fost în Parlament da, și, și mulți sunt tineri și veseli și simpatici și au povestit pe Facebook cum a fost. Nu au fost pește S-au destrat copios, nu da. i-au lăsat liftierele să intre în lift pe Dacă... 3 Da, nu cred. Da, pentru că erau minori. Nu, nu, nu, erau cunoscuți și erau foarte tineri și când au vrut să intre liftiera, l-a spus să stai numai pentru demnitari. Da, da, au zis ei și au dat să intre. Alo, s-a pus doamna cu... Da, da, da. În fața riftului nu se intră. Pa, n pasaran, pe aici nu se trece, e numai pentru demnitar. Bine, au trebuit să scoată legitimațiile, uite, poftim. <laughs> Auzi, dacă făceau un, la poze. un concert mărul 5 în Parlament, poate găseau, găseau mai ușor da. drumul către... De ce? Păi, nu știi că la alegerile locale... Au pierdut, au spus că au pierdut alegerile, că au fost la concert observatorii. Ah, da. <laughs> exact. Observatorii de la USR au <laughs> da. plecat de la secțiile de vot, sau la concert și... Mă gândesc că ar fi mai ușor, ușor <laughs> Nu știu, sau măcar o loră ceva să fi pus acolo, în Asta Corina. Deci, începe bine Parlamentul cu o absență majoră, dar partea interesantă astăzi vine. Sunt consultări la Cotroceni uh, și sperăm, sperăm să se îndure și de noi domnul Dragnea care a câștigat alegerile. nu e așa? În ce sens? Împreună cu domnul Tăriceanu și să ne... Una pe cine propun ca prim-ministru? Tu ești doar curios sau... Păi, numai atât mi mai rămas. Adică ce <laughs> altceva să mai... Eu... Ultima chestie pe care sunt și eu curios să văd. Bine, mai. ai un domnul Dați-ne un SMS să-l liniștim pe Vlad. Nu spunem la radio, da Vlad. E, deci presa, am vorbit cu colegi din presa Așa. politică. Mă rog, cum se spune oamenii care sunt pe politic. Domne sunt disperați. Nimeni nu poate nici să... Nici o sursă, nici pe sursă, nimic. nimic. cred că singurul care este domnul Dragnea. Și dimineața asta, cred, că s-a trezit deja și ne ascultă și în timp ce de mustăcioara, Probabil că zice să-l pun pe portarul Costică de la PSD, no, să-l pun așa. pe... Auzi, no? pe cine? Trebuie să pună pe unul pe care să-l controleze. Bă, și tu un pronostic pentru eu, -am de prim-ministru. Eu? niciun fel de pronostic, habar n-am. Zero. Nu știu. Băi, zic că-l pune pe ciolo și în continuare. <laughs>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 Viața, am să te aștept. Mela dinima, plecat. Nici măcar nu mai întreb. Europa, Europa FM 7 și 30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti. Busy Day la Europa FM Ascultăm Busy Day la Europa FM cu Moise Guran Bună dimineața Moise Bună dimineața și bine v-am găsit E, vin sărbătorile și atâta liniște va fi în țara noastră Nici nu bănuiți dumneavoastră Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Poate vă mai amintiți Heyrupul făcut anul trecut de antifraudă, când cu bonurile fiscale și afișele la în geamurile buticurilor închise pentru o lună în țara noastră, a urmat apoi un val de ură și de spaimă la adresa autorităților, care se treziseră ele că de aia nu merg bine lucrurile în România. Dumnezeu, auzi ce mare chestie bonul la fiscal. Nu de aia, domnule, nu avem pensii și salariile mici în învățământ, ci pentru că se fură, domnule, ia să nu se mai fure. Da, așa e, corect și corect. Haideți să vă mai spun una. La vreun de la Heyrup, parchetul general nu știe cum să gestioneze acel val de modernizare să spunem a României, acela de a primi un banal bon fiscal la cumpărături. Cel care vă place sau nu să acceptați chiar plătește pensiile și salariile bugetarilor. Care va să zică bonul fiscal e o formă fără fond în țara noastră, e prea devreme să cere atâta modernitate și civilizație și hai noroc să ne vedem de ale noastre, neaoșe, că uite, nici cu forța nu se poate face civilizație dacă procurorii au prea multe dosare de evaziune iar nu e bine, că nu știu ce să facă cu ele. Acum hai să vă mai spun ceva. De vreo 10 zile, pe final de mandat, ciudatul ministrul ăsta al sănătății a implementat un telefon la care sună omul după ce a fost la spital să spună dacă a fost vreo problemă, dacă i-a cerut cineva șpagă. În 10 zile s-au primit 88 de apeluri în care se reclama asta cu șpaga. Iar de săptămâna viitoare se introduce sistemul ăla cu SMS-urile. Așa și, acum acum procedăm? Extrapolând 10 zile la 365, rezultă că într-un an ar putea veni peste 3000 de reclamații de șpagă în spitale. Cum le gestionându-ne și pe asta? Și mai ales cu cine? Asta cu corupția nu vi se pare că e de mărgăritar pe capul chelului, care a votat masiv pentru un condamnat definitiv și judecat? Uite în al doilea dosar de corupție acum? da nu mai bine stăm noi liniștiți? De aia vă spun, vin sărbătorile, domnule, și liniște! Avem nevoie de multă liniște! Credeți-mă, chiar va fi! Peste țara noastră se va aștepta în curând foarte multă liniște. Of, of, Moise Guran și Busy Day Am ascultat în deșteptarea la Europa FM cum Cu se vă întâlniți Astăzi, pe la prânz, la un sfert La România, în direct Pastila Bizidei v-a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași prevență cu tine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 They left me broken. Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Bang the stars, is Friday. I'm burning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 și 37 de minute. Imediat vom sta de vorbă la 0372069599. Însă avem câteva date din trafic. În județul Teleorman, traficul rutier este întrerupt pe DN6 Alexandria Caracal. Între localitățile Măldăieni și Mihaiești, ieșirea din Roșioric de vede către Caracal din cauza unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion. În județul Suceava, pe DN2, Fălticeni Suceava Siret, pe DN2 Fălticeni Gura Humorului și pe DN17 Suceava Gura Humorului Traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, pe locuri vizibilitatea scade sub 50 de metri. Circulația rutieră va fi restricționată în mai multe zone din București astăzi pentru comemorarea eroilor revoluției. Astăzi în intervalul 8:45-10:30, circulația rutieră va fi restricționată pe Calea Șerban Vodă, între Șoseaua Olteniței și Breteaua de legătură dintre Calea Șerban Vodă și Șoseaua Viilor. Traficul va fi restricționat astăzi între 11:30 și 14:30 și pe Bulevardul Nicolae Bălcescu între Universității și strada Batiștei pe sensul de mers către Piața Romană pe banda a patra a sensului spre Piața Universității între strada Batiștei și Piața Universității, dar și pe banda a de circulație între strada Batiștei și strada Demi Dobrescu sensul către Piața Romană. Tot astăzi, între orele 13 și 15 13, 45, se va restricționa circulația rutieră în Piața Romană pe durata ceremonialului și a depunerii de coroane la Troița din Piața Romană potrivit brigăzii rutiere a Capitalei din trafic sunt oferite de EFIX de la RomPetrol, carburantul care protejează motorul. Chiar așa, azi e 21 decembrie. 21 decembrie, da, da. 27 de ani de la începerea revoluției în București. Astăzi, mă rog, mai pe după amiaza încolo, așa, pe la ora asta, acum 27 de ani, pe 21 decembrie 1989, se strângea lumea, începea să se strângă lumea pentru mitingul... Organizat de Ceaușescu pentru el însuși, în Piața Palatului. Uh -huh. Și știu că atunci, mă rog, Timișoara, la Timișoara, Revolta a durat deja de o săptămână, de pe 16 de eu, da. decembrie, și um, fusese un, mă rog, era o tragedie acolo, zeci de oameni fusese deja uciși, orașul fusese declarat oraș liber de două zile deja, dar în dimineața respectivă, pe 21 decembrie, știu că am văzut oamenii care se duceau la demonstrație, ieșeau de la stațiile de metrou și se duceau la demonstrație, mă rog, la meetingul de solidaritate chemat de Ceaușescu și mi s-a părut teribilă, era o ter atmosferă teribilă, oricum era multă tensiune, pe de altă parte n-am crezut nicio clipă că s-ar putea întâmpla ceva. Oamenii mergeau ca de obicei, cu pancartele, cu tablourile, cu Ceaușescu și Elena Ceaușescu, cu Nicole cu anicu și cu, cu Analeana, cum era. Mm. Cu toate sloganurile alea, stupide, cu pace lume, cu solidaritate, cu nu știu ce. Și după câteva ore s-a prăbușit, a început să se totul. Fără București, revolta de la Timișoara ar fi rămas, până la urmă, doar o răscoală. Dar fără Timișoara, București nu s-ar fi ridicat și n-am fi avut... Revoluția. Și eu, unul, eu cred că de fapt noi ar trebui să sărbătorim Revoluția pe 21 decembrie, nu pe 22. Că pe 22 când a fugit Ceaușescu, Revoluția a învins, dar numai un pic. Până pe la ora 5 după masă A fost furată imediat după. Deci, din punctul meu de vedere, asta e o chestie personală, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar din punctul meu de vedere, pe 22 decembrie nu e nimic de sărbătorit. Adică după fuga lui Ceaușescu toți am fost revoluționari. Toți am ieșit așa în e. stradă, toți am căpătat curaj, după ce l-am uh, văzut pe Sergiu Nicolaescu și pe uh, Mircea Dinescu și pe, și pe caramitrul care am la televizor, uh, dictatorul a fugit. Și, Eram mă, toți viteși. Da, mamă ce viteși am fost cu toții. Dar adevărați eroi, eroi în sensul adevărat al cuvântului, fără niciun fel de exagerare, sunt cei, sunt cei câteva sute. Când de pe 21 și mai ales de pe 21 decembrie noaptea, că revolta a fost autentică, a fost disperată până la moarte, le datorăm libertatea noastră a celor câteva sute de eroi care au rezistat toată noaptea atunci, la baricada de la Inter, în centrul Bucureștiului, împotriva taburilor, în piața universității, în piața romană. Fără ei, pe 22 dimineața ar fi fost, de fapt, doar o altă zi tăcută în capitala României comuniste și pentru că astăzi este 21 decembrie și este o zi atât de importantă vă propun să vorbim un pic despre asta la telefon în direct la 0372-069-599 să încercăm să ne gândim și ceva vă propun să ne uităm în urmă și să ne întrebăm ce am câștigat și ce am pierdut în toți anii ăștia, în 27 de ani unde am greșit, dacă am greșit fiecare dintre noi și ce am făcut bine în ăștia 27 de ani și pe plan personal, cum ni s-a schimbat viața și național eu cred că Revoluția n-a fost furată așa cum zici tu, ci luată doar în locații de gestiune și că trebuie doar să o cerem înapoi. Mm -hmm. Am avut ocazia să facem lucrul ăsta cu o săptămână, două. La fiecare rundă de alegeri. Da. da N-am făcut-o oamenii... nici de data asta, le-am dat credit în continuare. Da. Aici, mea. Revoltele în România durează câteva ore. Românii da. n-au rezistență, n-au stamina. pe termen scurt toate. pe da, termen scurt toate revoltele. Și în decembrie la fel a fost. Norocul, nostru, stradă, da, norocul a nostru a fost că până la urmă s-a întâmplat, eu așa cred. Văzând ce se întâmplă cu, în afară după aia de, de ce s-a întâmplat în iunie în piața universității, acolo cred că lucrurile au durat un pic mai mult. În rest ne-am revoltat câte puțin. A, un pic de tot, așa. Da. Hai că a devenit prea serioși. Ia zi, eu zic a... că am pierdut bancurile așa. și am câștigat Caterinca. Așa foarte diferențele tare majore, după mine. Așa e. Luca are dreptate. Erau bancuri foarte bune pe vremea Care au dispărut total, dar da. nu prea ne ardea de Caterinca. Acum nu mai facem da care bancuri de... nu care că e multă Caterinca? Dumnezeu, dar definește, stai un pic, definește diferența între banc și Caterinca, ce e una, ce e alta, zim treaba. Pe bancul e ceva ce poate fi reprodus. Așa. Caterinca e o treabă spontană și da. se bazează e o, pe e o stare ironizarea. De da, e o stare de spirit. Deci, Caterinca e mistoul, cum ar fi? Mistoul, azi da. de necaz, e o combinație. E... Ironia, dar e și să nu iei nimic în serios niciodată Asta da. Chiar și când ar trebui să iei în serios da. Deci nu e întotdeauna aib... pozitivă Da. Păi da, da, cum zice vorba Că face da, da. Am nu face haz de necaz Dacă nu venea revoluția Tu ai fi lucrat în fabrică în continuare Vlad. Cred că da, dacă mai Luca... exista fabrică Eu eram mic, eu am făcut păi la un kilometru De ani, epicentru cam, pe Că, cam, cam ce crezi că făceai? Ce, ce s-ar fi ales de mine? Da. Nu, știu, nu pot să-mi dau seama Eram prea mic Bine. Chiar nu-mi <laughs> Sebastian, bună dimineața. Salut, Sebastian. Bună dimineața. Bună dimineața. Te auzim cam slab, stai lângă geam, chiar dacă ești în mașină. Ce-am câștigat și ce-am pierdut în anii ăștia? Măi, câștigat, am câștigat o libertate, da. dar de pierdut, cred că s-au pierdut mai multe. O siguranță a zilei de mâine, Da. Pup. În mai multe aspecte. Până la urmă, eu nu sunt foarte în vârstă. Când a fost revoluția, aveam undeva la 9 ani. Da. Am participat și eu cu tatăl meu și cu fratele mai mare. Am mers în Arad, în piață da, în primele zile atunci. În fine. Da. Și că mie mi se pare da, că... spune-mi, Sebastian, Uite, tatăl tău ce lucra atunci? Tatăl meu era electrician, a lucrat la... O reprezentanță la întreținere de mașini de spălat. Și, și după Revoluție, ce a făcut? După Revoluție a încercat de toate și nu prea a reușit nimic, și acum a plecat din țară. extraordinar. La ce vârstă a plecat din țară? Sincer, la 55 de ani. Mamă, ce curaj. De aici vine tristețea cu. Da, mulțumesc, Sebastian. Să mamă, ce de curaj de să de ai de să pleci la 55 de ani și ce disperare în același timp. Alexandru, da. bună dimineața. Bună, Alex. Bună dimineața. Salut Alexandru. Ce vreau să vă spun și eu, am 65 de ani, deci Mulțumesc. la revoluție eram un om matur. Da. Lucram pe vremea aceea la mașină Electrice București, schimbul 2. Da. Pe ziua de 21 pară Da. 4, 5, n-am mai lucrat că se să buba acolo, da. când am venit eu deci când intrase, când eu veneam de pe am am trecut până romană, pe la 1 și am văzut uh, din autobuz uh, manifestanții venind spre romană. mi-am închipuit că se va întâmpla ceva sau că s-a întâmplat da. ceva, dar, în, dar nu eram sigur. Așa e, m-am venit pe la 6, am trecut până piața universității. Am văzut uh, lumea cântând, scandând, m-am trecut repede acasă să-mi anunț familia că. Alexandru, hai să nu rememorăm oră cu oră ziua respectivă, că întrebarea este alta. Ce am adică câștigat, am ce am pierdut? Nu sunt, deci nu sunt, am participat pe 21 noapte acolo, nu da. sunt revoluționar, deci n-am carne de revoluționar, că nu mi-a trebuit, nici nu mi-a dat până în cap să îmi iau martori și am, că adevăr am, uh, câștigat dreptul de a vorbi liber. Da. da Dar pentru oamenii de rând Mai mult decât să vorbim liber Nu prea Deci siguranța zilei de mâine Cum a spus și antevorbitorul meu și după mine s-au distrus multe capacități de când zici, de produsie... Sebastian, Când zici siguranța zilei de mâine, te referi la un loc de muncă, sigur, nu? La un loc de muncă, sigur, da, sigur, da. Că da. Mulțumim și eu lucram în fabrică, da, aveam un loc de muncă, sigur, dar la drept vorbind, la drept vorbind, locul ăla de muncă și o bună parte din industria comunistă era o minciună, pentru că produceam în gol lucruri pe care nu le cumpăra nimeni. Așa că siguranța locului de muncă era pur și simplu. O invenție era ceva artificial. Robert, bună dimineața! Bună, Robert! Bună dimineața! Bună. Ce am câștigat? Da. Am câștigat dreptul de a avea uh, posibilitatea să vorbim, da. uh, să ne spunem cuvântul, să știm, să spunem ceea ce credem. Cred da. că nu mare lucru am câștigat. Bine, libertatea, în principiu. Eu te contrazic pierd. aici. Libertatea de a călători, libertatea de a de dezvolta personal în orice fel dorești, nu neapărat în două, trei moduri pe care le hotăra statul pentru tine, libertatea de a deschide afaceri dacă vrei, de a te îmbogăți dacă poți, ceea de ce nu de era de posibil. Totul, de a pierde totul, cazul. sigur că da. Mai multă responsabilitate am câștigat. Corect de pierdut? Ce credeți că am pierdut? Eu cred că am pierdut... Nu cred că am pierdut foarte multe. Probabil că sunt în minoritate când spun asta. Eu cred că e mai bine acum decât era atunci și România s-a schimbat foarte mult. Cred că am pierdut un anume respect față de stat. Față de statul român. Care așa cum era statul comunist, abuziv, autoritarist, Uh, absurd de multe ori, cred că românii respectau mult mai mult decât. Se pare că l-ai pierdut, acum. stai un pic. Cred Eu că societatea -ai respectul, la Respectul, dar statul e același. Da, și nu, nu este chiar același. S-a mai schimbat și el. Știi, în momentul în care ești un. Un purice plutitor pe un râu așa Te duce e. așa jos pe apă Și se pare Dar că nu se nu schimbă Nu-ți nu se pare că se schimbă foarte multe în jurul tău Dar România chiar s-a schimbat foarte mult Eu zic că am pierdut chiar de bun simțul Apropo de respect și respectul față de oameni Nu numai față de stat da, Oamenii -un erau mult mai respectuoși când eram eu mic Da, cred că da Dorin, bună dimineața Bună dimineața, băieți, mă Salut. bucur să fiu Salut momentele astea, momentele alea le-am prins în armată. Da. Eram înnebunit, deci ții minte cum ne smulgeam de la chipiuri. cu de la chipiuri, cu, da. La -a chipiu, da. Totul și capitanul, nu nu știți ce faceți? aveți răbdare. Da, deci da. Au, au fost niște chestii foarte, încă sunt, sunt emoționat și deci au trecut uh, niște ani destul de... Da. În fine, uh, au fost multe speranțe, toată lumea a avut speranțe cu, cu carul. Toate au sperat că lucrurile se vor schimba uh -huh. radical. Mm -hmm. S-au multe, într-adevăr, și voi a spus, unele dintre ele chiar le-ați subliniat. Libertatea, dacă lători de a vorbi, de a. Dar părea mea că se putea câștiga mult mai mult. Dacă, dacă erau oameni care ar fi gândit ca voi sau ca mulți dintre noi, pentru țara asta și pentru oamenii din țara asta lucrurile erau mult mai departe și mult mai. Cred că a fost un proces de învățare pentru toți. Eu, cum spuneam, lucram în fabrică pe vremea lui Ceaușescu și după aceea am intrat în presă și aveam 22 de ani și am gândit atunci și eu la fel ca majoritatea. Adică n-am făcut nicio excepție. Am gândit la fel ca majoritate, am votat cu Iliescu 90, adică după ce m-am lămurit, n-am mai votat niciodată ca majoritate. Am fost întotdeauna minoritate. Auzi, asta e da? interesant. De ce plecat tu din asta e. fabrică atunci? Pentru că voiam Ai, nu ți-era frică? Nu aveai un loc A, de muncă sigur, da, pentru da, că uite, cam asta e una din idei. <laughs> Când am plecat, lucram într-o ave... hală de montaj pe platforma și Piperat, la fabrică. Banii? Este un mol acum, acolo am mai povestit da. asta. Vezi, <laughs> ai fi lucrat la mol acum. <laughs> uh, dar da. când am plecat, <laughs> pentru că eu asta am vrut să fac, mi-am dorit să fiu jurnalist și nu se putea pe vremea lui Ceaușescu, dar eu chiar asta mi-am dorit. Așa, și... și ai plecat cum? Și când am plecat, au strigat muncitorii după mine în fabrică. Eram colegul lor, era o hală mare, mă știam, cu zeci și zeci de oameni, mă rog, în hală acolo, lucram cu 800 de oameni, era o fabrică destul de importantă și au strigat, n-am spus niciodată, neasimi. vecinul meu de banc de lucruri, a strigat Bă, unde duș duci, bă, o să te întorci. bă, clasa muncitoare nu moare. Așa mi-a zis. Ce mai face Neasimii acum? Neasimii s-a prăpădit cu făcea niște blocurile de rele pentru metrourile bucureșteane. Asta, facea, tot metroul bucureștean, în fiecare vagon, cei care, mă rog, țin minte, metro de acum 15 ani, mai țin, poate și aduc aminte, că între uh, vagoane se auzea un țăcănit permanent. Era țac, țac, țac, țac, țac. Acolo este era un dulap cu relee care comutau în permanență uh, comenzi. Alea le făcea nesimii, făcea câte unul, da, la, lucra la câte șase luni la o chestie, de aia ca să facă cablajele. Deci, toată siguranța metrourilor bucureștene depindea de. Nesimii. Acum, Acum îmi dau seama, s-apropo, din simi, de asta ne uităm un metrouri pentru drumul taveli. Da, poate că da. De acolo nu se trage. Mulțumim și pentru discuția de astăzi. 7 și 52 de minute. Rămânem împreună cu știrile Europa FM imediat. Deșteptarea! Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ascultă Europa FM să stai de vorbă cu Moș Crăciun Convorbire asigurate de Telecom Experiențe împreună De la Flanco ai cele mai mici prețuri la televizoare Electrocasnice mari și mici Smartphone-uri, și console PS4 În plus ai 20 de rate fără dobândă Prin credit pe loc, fără adeverință Flanco Magia sărbătorilor începe la Carrefour Pe 20 și 21 decembrie ai ouă la 12,89 lei cofrajul de 30 de bucăți, portocale la 1,88 lei kilogramul reșit din plasa de 4 kg, ulei de floarea soarelui Olga un litru la 3,39 lei și 20% reducere la gama de vopsea de păr. Iar până pe 24 decembrie vino cu orice televizor vechi, cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 de lei. FURVĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI FERICITE SMART DE LA DR. HART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 În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la unt, margarină și dulciuri cu tematică de Crăciun, iar mâine ai 20% reducere la agende și calendare, cu excepția articolelor din alte promoții. Casa ai casa plină, vinul la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Că veni vorba, iată o ofertă All Inclusive de Sărbători. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphoneul ul All View X3 Soul Style. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Domnul Dragnea este mult prea inteligent și foarte bun strateg să se autopropună. Nu o să o facă. O să o facă în sensul de un tânăr din partid, nepătat politic. Și blondă. Nu. Blonda va fi la...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 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri Cer mai mult noros la această oră în zonele joase din vestul, sudul și estul țării și variabilă în rest, vântul suflă mai tare în delta Dunării. Astăzi maximele vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade, cu cele mai ridicate valori în dalurile de vest. În capitală, cerul va avea noror astăzi, iar maxima va fi de 2-3 grade Celsius. 10 de morți după o serie de explozii produse într-o piață de artificii din Mexic, 29 de persoane au murit orele trecute și 72 au fost rănite după mai multe explozii care s-au produs într-o piață de artificii din orașul mexican Tultepec, localitate situată la nord de capitala țării. Imagini video apărute pe rețelele de socializare arată artificiile explodând în timp ce martori au declarat pentru CNN că oamenii au fugit speriați, s-a creat și o busculadă. Autoritățile mexicane se tem că bilanțul tragediei va crește. La operațiunile de salvare e aparte inclusiv armata. Guvernatorul regiunii a declarat că prioritară este salvarea de vieți. răniți trei copii vor fi transferați la spitalul din statul american Texas pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Cauza exploziilor în serie este deocamdată necunoscută. Într-un mesaj postat pe Twitter, președintele mexican a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. Orașul Tultepec e cunoscut tocmai pentru industria sa pirotehnică. Acolo se desfășoară în fiecare an un festival național dedicat artificiilor. În 2015, o explozie de proporții s-a produs în aceeași piață, rănind atunci numeroase persoane. L-am ascultat pe Andrei Paleu, mulțumim. În Germania, poliția este mobilizată astăzi pentru a căuta autorul atentatului de la Piața de Crăciun din Berlin, care s-a soldat cu 12 morți și 48 de răniți. Iar anchetatorii germani s-au văzut nevoi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 Control mai strict al vânzărilor, dar deocamdată nu s-a ajuns la un acord. Subiectul a revenit în dezbatere la Bruxelles după asasinarea ambasadorului Rus la Ankara. La noi, în ultimele 10 zile, au fost reclamate 88 de cazuri de corupție în spitalele din România, spune Ministrul Sănătății. Vlad Voiculescu și-a făcut ieri bilanțul celor șapte luni de mandat. La capitolul realizării apare la însarea liniei telefonice la care pot fi reclamate încălcări ale legii în sistemul sanitar. Oficialul a mărturisit că s-au făcut presiuni politice asupra sa în timpul mandatului. Sistemul nu suferă doar de subfinanțare, cât suferă de lipsa respectării regulilor și de corupție. Cel mai bun leac. Pentru combaterea corupției și pentru uh, respectarea regulilor, cred eu, este transparența și desigur pedepsirea neregulilor acolo unde acestea apar. Dacă am deranjat niște interese, unele chiar de origine politică, îmi cer scuze, dar uh, nu-mi pare rău. Au fost momente în care presiunea via canale politice a fost uh, mare. În ultima vreme continuă sub deja celebra amenințare, stai calm, stai cu minte la locul tău.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 Fiscul ne reamintește că astăzi este termenul de declarare și plată pentru obligațiile fiscale aferente lunii noiembrie potrivit prevederilor din codul de procedură fiscală în celelalte luni ale anului, data limită de depunere a acestor obligații este 25. În decembrie, însă, acest termen este stabilit mai devreme din cauza zilelor libere legale acordate cu ocazia Crăciunului. Știrile se oprezi deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Iona, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, victorie mare pentru echipa de basket masculin UBT Cluj în faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, 79 la 69 cu Portez. Echipa franceză a suferit în România prima înfrângere în actuala ediție a competiției continentale. Alexander Rasic a fost cel mai bun marcator cu 21 de puncte, iar Ardeleni au fost conduși la pauză cu 39 la 32. Amintim în primul meci, UBT Cluj a pierdut în deplasare la Alba Fehervar, iar în etapa a treia va juca teren Propriu la patru ianuarie cu BK Pardubițe. Câștigătoarea fiecarei grupe și două echipe de pe locul al doilea cu cele mai bune linii de clasament se vor califica în optimile de finale ale FIBA Europe Cup, competiție în care participă și BC Mureș, care va juca astăzi de la ora 19 acasă cu Gaziantep din Turcia. Să mai spunem că UBT Cluj a întâlnit o pe Portes după 25 de ani. Atunci, în urma unui alt meci din cupere europene, francezii l-au descoperit pe ghiță Mureșan și l-au transferat la finalul acelui sezon. De acolo, Bighița a ajuns în America unde a devenit cel mai înalt jucător din istoria NBA, alături de un alt basketbalist de 2 metri și 31 de centimetri, sudanezul tebol. Luca Bastia și știrile din sport. Rămânem în deșeptarea, Republica Fantastică România. Vlad, ce faci dacă ești tâlhărit în România? Anunț poliția. Da, Și poliția ce crezi că face? Ce, ce mai întreabă din când în când dacă ce? află ceva. Adică... Ca, Așa... Cam asta e Republica Fantastică, Ce da, puțin. da. Arăt. pe această frecvență cu tine. În moș Crăciun te-aș întreba ce să fac să mă ierte dacă poți să dai de ea să-i Radul am împodobit Dar mi e foarte greu Să mă mint că-s fericit Fără tine știi prea bine că nu pot Atât mai vreau doar un căciul. See you. Cu tine o să avem un Crăciun împreună, îl sărbătorim în avans pe 23 dimineață, adică vineri, când avem o mulțime de invitații. Andra, Ștefan Bănică, uite, pe care tocmai l-am ascultat, avem uh, Horia Brânciu, ca asta îmi lipsea Horia Brânciu, Esca, Smiley, Smiley uh, Moise Guran, Băbonete. Adrian Văncică și Mihai Bobonete, o mulțime de oameni, Călingoia, vin în dimineața de vineri în deșteptarea să ne vorbească de Crăciun, de cum era când erau ei mici, de cum e acum. Mă rog, diferențe destul de multe, dar vorbim despre asta și în mod special despre masa de Crăciun cu o parte dintre ei. Chiar vorbim pe bune despre masa de Crăciun. O să vă placă, o să vedeți. Uh -huh. La 8 și 10 avem Republica Fantastică România. Da. Ce ți se întâmplă în România dacă ești funcționar la stat și ești tâlhărit? Eu zic că se cheamă că s-a făcut dreptate. Da, deci dacă ești funcționar la stat în România și ești tâlhăriții, se dă și o sancțiune de 10% din salariu, că ai fost neglijent și ai lăsat tălharii să spargă cap. Da. Deci și bătut și cu banii luați exact. și sancționat și amendat, la propriu. Păi, te mai, și te mai întreabă din când în când poliția, la câte 2-3 ani... Cum mai merge ancheta dacă ai mai aflat ceva. <laughs> Eu un din 3 în 1 asta. ăsta e Republica... adevăratul 3 în 1. Da, ce nu credeți? De-asta de -asta e Republica Fantastică România. Și pe de altă parte să găsim și o scuză poliției, pe cine să întrebe dacă mai aflat ceva? Întreabă victima, că ei nu știu făptașul. Da, dacă ar ști. Adică dacă da. victima cunoaște făptașul, dacă asta, te mai descurci, frate, da? Poștașul Comunei Mehedințene Căzănești a fost tâlhărit pe 17 octombrie 2007 într-o zonă pustie a localității. Este o anchetă a ției cu adevărul. Da, foarte bună. Vă recomand. Tâlhăria s-a petrecut ziua în Amiaza Mare. Pe la ora 12 în vecinătatea unei ferme de văcuțe, unde poștașul pe nume Ion Cucu, pe atunci în vârstă de 57 de ani, se oprise să aranjeze cupoanele pentru a distribui banii pensionarilor din Grbovățu unul din satele comunei. Avea poștașul Cucu, avea aproximativ 20.000 de lei în tolbă pentru mama, mama. 70 de pensionari. Deci rezultă vreo 285 de lei de pensionari, de cap de pensionar românesc. Înțelegeți? În, 2000, în 2007 s-a întâmplat asta. Bun. Domnul Cucu se deplasa cu calul. Deci aveam un Cuc pe un cal și da. cu căruța proprie Proprietate personală cred Proprietate că personală, da, toate pentru că Traseul era foarte lung și poșta nu-i puse să la dispoziție niciun mijloc de deplasare Cum noi? I-a dat bașcheți Nu i-a nu... bașcheț, <laughs> dat nici bașcheți de mic Avea un salariu, nu mai știu, decât 700 de lei, ceva de genul ăsta în fine. Uh, Și domnul citat de adevărul zice așa Îmi alegeam cupoanele și mă pregăteam să plec Când mă trezi lovit pe la spate de doi indivizi cu cagule pe față Mă luară de umeri și mă bătură rău Apucai să -i iau pe unul de picior, dar celălalt îmi smulse geanta de pe umăr și apoi să urca într-o mașină, a declarat poștașul tălhărit. Deci, cu domnul Cucu, poștașul din Căzănești și Gârbăvățul, l-au lovit în cap, l-au lăsat inconștient, l-au tălhărit, a stat în spital câteva săptămâni. În cele din urmă a scăpat cu viața. Bine că a scăpat. Da. Când a ieșit din spital. A aflat că fusese sancționat de șefii de la poștă cu 10% din salariu pentru abatere disciplinară. Adică, de ce a numărat el bani în câmp? Cum ar fi. înțeleg veni? că acolo-i prima. Da, dacă nu-i număra, nu? Adică, dacă nu-i număra, s-ar fi gândit șefii, sigur, da. nu era atacat în câmp. Acum am prins care-i problema? Ii fura aia nenumărați. <răi> exact. Așa e au furat numărați. I au furat numărat. Măcar știau Bun. despre ce e vorba. Poliția a deschis evident o anchetă, n a aflat nimic. Zona fusese vizitată în anul respectiv de niște tălhari destul de bine pregătiți. Câteva săptămâni mai târziu, a fost spart seiful Primăriei căzănești. La trei săptămâni după ce l-au tălcărit pe bietul domnul Cucu. Au spart și seiful primăriei Căzănești, de unde s-au furat 25 de de lei. Hoții n au fost prinși niciodată. Acum nu că poliția n-ar fi făcut eforturi, cum uh, spuneam, a făcut cum să nu. De exemplu, după vreo doi ani de la tâlhărirea domnului Poșteaș Cucu, polițiștii au făcut o vizită la domiciliu. Iată cum relatează uh, domnul Cucu întâlnirea cu polițiștii la doi ani mai târziu, citată, consemnată de reporterul de la adevărul. Citez. A venit cineva de la poliție și m-a întrebat dacă am aflat ceva. <laughs> păi eu să aflu domnule, eu face domnul Cucu. De atunci nu m-a mai căutat nimeni. Și m-am pomenit cu hârtia asta că s-a închis dosarul cu, hot, cu autor necunoscut. hoțul hoți Și cinstit, eu cu banii lua, spune Ion Cucu, și amendat de șefii. Așadar, dosarul a rămas cu autor neidentificat. Între timp, Ion Cucu a ieșit la pensie. și au primit, totuși, șperiuri paralizante cu care să se apere, păi când cam. săracii de ei trebuie să numere banii pensionarilor în câmp. Cai, însă, sunt tot ai lor. Europa FM. Cu cât e mai încinsă atmosfera, cu atât se rumenește mai bine sărbătoarea. Miercuri, pe 21 decembrie de la ora 21, șeful gătește gătește pe TLC rețete noi pentru obiceiurile vechi. Cea mai bună cină de Crăciun, gătită de Chef foA, miercuri de la ora 21. Pe TLC!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 Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicele Hotpoint. Comandă mașină de spălat vase încorporabilă Hotpoint, 14 seturi cu tehnologie Zon Wash, clasă A+++, și 5 ani garanție la doar 1.649 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu.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 cum din nou. din cele mai difuzate piese la Europa FM anul ăsta, Delia în general cea mai difuzată, care e piesa numărul 1 în 2016 în Europa Top Hit, aflați de la Luca. Sâmbătă asta, cu o oră mai devreme începe topul celor mai cel, uh, topul celor mai difuzate piese la Europa FM. Asta 50 de bucăți. Asta, asta nu, găseam, nu găseam legătura între ele. Suficient să strigi ajutor și intervin și te salvezi. Exact, despre asta <laughs> e vorba. Bine, vă ajut eu cu câteva detalii din trafic acum. Cod galben până la 11 în județele Harghita, Cluj, Suceava și Satomare, Mare. Ceața din zonele joase determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Anemea atrage atenția că în aceste zone izolat vor fi și condiții de formare a poleiului și de punere de chici Vă reamintim timp circulația rutieră restricționată în mai multe zone din București astăzi pentru comemorarea eroilor revoluției. Astăzi între 8:45 și 10:30 circulația rutieră va fi restricționată pe Calea Șerban Vodă între Șoseaua Olteniței și Breteaua de legătură dintre Calea Șerban Vodă și Șoseaua Viilor. Trafic restricționat astăzi de la 11:30 până la 14:30 și pe Bulevardul Nicolae Bălcescu între Piața Universității și Strada Batiștei. De la 11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 No fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, mi casa, Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. It's right, all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door The way you move your body just And everything's so unexpected The way you right and left it So you can keep on checking it. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Because, because, because. Shakira, Suca. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise hey. and keep on hey. reading the signs of my body. Come I on, let's go Real slow Don't you see, baby, This see perfection. perfect now I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing Just seem to have a plan My will and self-restraint Have come to fail now, fail now I'm doing what I can, but I can't, so you know that's oh, no. up, too hard that, to explain. Baila en la calle, de Baila la calle, let's go. Baila la calle, de noche. Baila en la calle. I really knew that she could dance like this. She make a man wanna spend it. She's como se llama, Bonita Picasso. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Yeah. Señorita, feel the con. Let me see you move like you come from Colombia. Yeah. Oh. Yeah. Baby, see. Hey. Yeah. Mira, en barranquilla se baila yeah. así. See. Yeah, She's so sexy, I yeah, am fantasy A refugee oh. let like me back with the Fugees from a third world country oh, huh. I go back like when Pac carried crates For Humpty hump. We lead a whole club Why yeah, oh. the CIA when watch the Colombians and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on oh, our oh, own oh, boat oh, oh, oh, oh, oh. I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel your boy.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 8 și 32 de minute Europa FM și deșteptarea. Am vorbit de trafic mai devreme, cred că ar trebui să reluăm discuția despre ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Da, se apropie momentul. Înțeleg se apropie. că s-au aprobat toate cele necesare, dar avem o să explicații. Fi mai greu să punem în practică toate hotărârile astea. Nu știu. Unde e vorba de bani? Da. Imediat se găsește se rezolv, inițiativa da? privată. Deci avem explicații cum o să se ridice mașinile astea? Cine, la cererea cui de când începe fiți atenți urmăriți-ne în următoarele adică mă rog cum am zis urmăriți-ne în următoarele bravo. Da. fiți atenți în următoarele de mic eu microfonul și de salve sunt aici urmăriți-ne dragilor a, bine autoritățile vor putea ridica mașinile parcate neregulamentar după 30 de zile de la publicarea monitorului oficial a hotărârii de guvern care a fost adoptată săptămâna trecută deci undeva teoretic după 20 ianuarie potrivit actului normativ Hodio s-a investigat toată povestea, primarii însă spun că au nevoie de mai mult timp pentru aplicare cel mai optimist termen e cândva în februarie și uh, mai relaxat așa în primăvară și oricum prin mai urma, 2017. La românesc mai e undeva la anul. Da. A, e bun. Sunt primării care și au stabilit deja cum o să facă, sunt și alte primării, vorbesc de București, de oraș, de primăriile da. de sector care au zis că nu o să aplice hotărârea, că nu e obligatoriu. Hm, interesant. Ce e nou față de acțiunile de ridicare de până acum? când pândeau rechinii cu platformele alea, vedeau mașina parcată un pic strâm, hop, veneau și ridicau mașina. Acum ridicarea mașinilor va fi solicitată de poliția rutieră. Care, poliția mult. rutieră va chema firma care ridică mașinile să pună în practică. Deci alea nu pot interveni fără să le cheme polițistul de la rutieră. Ceea ce din punctul meu de vedere e, e bine. Bun. Da. Bun. Ce spune poliția rutieră? Practic, ridicarea mașinilor se va face când primăriile vor avea un serviciu de ridicări, fie al lor, al instituției respective, ce deci oameni angajați de primărie, fie externalizat. externalizat. În situația în care primăriile au serviciu de ridicare, poliția dă mai întâi sancțiuni. Deci nu te vede strâm nu știu ce, ci îți dă mai întâi o amenduță. Ridicarea este luată decizia de ridicare e luată în ultima instanță. Eu nu știu cum o să funcționeze asta. Deci vine polițistul, îți dă amenda de circulație că ai parcat strâmb, mai stai 5 minute și -o ridică. Dacă nu pleci 4 ore, cheamă serviciul de ridicare sau cum, adică ce am făcut? Dacă e mașina parcată pe linia de tramvai, Atunci ce face îți Dă mai de instant. amenda sau cum? Bun. Un purtător de cuvânt al poliției Rutiere a declarat, citat de hot news, că ridicarea mașinilor va avea loc și citez în zonele centrale, în zonele aglomerate, în zonele cu probleme, nu în alte părți. Adică dacă stai în drumul taberei... Deci, măcar nu ești în București. Ai, ai trei condiții, zone cu problemă și zona aglomerată, dar nu e zona centrală, deci ca atare n-ar trebui să se ridice mașina. Dacă e o problemă care nu se poate rezolva, se vine cu măsura ridicării. Okay. Deci dacă e nasol că e parcată pe linie, de tramvai, se ridică. În situațiile în care mașina este o persoană sau un animal de companie, cel mai probabil mașina nu va fi ridicată. Deci dacă ești cu mașină franțuzească, mașina franțuzească care greiri. Deci dacă parchezi în regulă, spui un hamster. Da. De deci recomandare, luați-vă hamster, canar, ceva și ceva. mașină. de o să apară, îți dai seama da. peste tot. În sectorul 1, primarul a zis că nu poate spune când va începe ridicarea mașinilor, va fi undeva în 2017. Vai în sectorul, sectorul 6, primarul sectorului 6 spune că nu e interesat să aplice decizia. În Oradea, primarul arșului Oradea Elie Bolojan a declarat că va aplica această hotărâre cel mai probabil din martie și spune că nu vrea să se parcheze pe trotuar. Deci, oră de în care parchezi pe trotuar, vezi că te-a luat domnul Bolojan la ochi. În Timișoara, primarul yeah. nostru favorit, domnul Nicolae Robu, spune că în 30 de zile va fi pregătit pentru aplicarea hotărârii. Băi, domnul Robu, eu v-am spus, e pregătit pentru absolut orice. Da. Ce zice hotărârea și cu asta încheiem? Cum, cum se dispune ridicarea mașinii? Când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă, respectiv? În toate cazurile în care interzisă oprirea voluntară. ce deci ai semn de, de interzisă oprirea sau nu trebuie da. oprit acolo, pac. În zona de acțiune indicatorului cu semnificația staționarea interzisă și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării. Pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 metri. Ești pe drum îngust, nu poți da, să oprești. No loc. Corect. În dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice... Deci, dacă blochezi o, o intrare, intrare sau da. ceva de genul ăsta, în pante și în rampe. Deci, în Sinaia n-ai voie să parchezi. <laughs> da, da, da. Bine. Asta e. Păi, deci, ce mult noroc! Mult succes, da. Mult succes în trafic, fraților! <laughs> Europa e FM. Ce mai bună muzică. cu hende de zona. N-am mai auzit de mult piesa asta bailando, dacă vă era te Uite, vedeți, n-ați făcut rău că ați deschis astăzi radiourile pe Europa FM. Trebuie să deschis și eu microfonul. Mamă, să m-am blestemat. Deci, de când am râs de el că a greșit ceva, nu merge nimic. Bine. I-a zis, afunde, crezi tu că trăiesc cei mai mulți miliardari ai planetei. Miliardari nu, adevărați? Nu studiu asta. <laughs> cei mai mulți miliardari ai planetei trăiesc în Statele Unite. Logic. În China. Așa. Și în Federația Rusă. Normal. Da, Lauz de la noi? La noi dacă nu era DNA, aveam și noi 1-2 miliardari. Da așa? Da așa e curățat. E mai dificil, da. Deci DNA-ul ăsta este antinațional, e ceva îngrozitor. Și George Soros la fel, ne-au nenoroșit ăștia. DNA-ul și George Soros au prins toți hoții. Da. Statele Unite, China și Rusia sunt țările în care trece mai mulți miliardari din lume. În Europa se află numai 282 de miliardari, adică mai puțin de jumătate decât în Statele Unite. În ultimele 12 luni, averile la nivel global au crescut cu 3,5 mii de miliarde de dolari. Ai domne, de când cu încălzirea asta globală, uite, vezi, la 200... urcă nu numai temperaturile, urcă și averile. Da, la 256 de mii de miliarde de dolari. Atâția bani și noi am rămas pe din afară, nu știu cum se face chestia asta. Da, ceea ce înseamnă o creștere cu 1,4% an pe an, cum zice domnul Moise. Da, ea aș ban pe ban, nu an e, pe an. E vorba de 2000 de persoane care împart bogăția în întreaga lume. Fraților, deci înțelegeți, sunt mii de miliardari în lumea asta, mii de miliardari. Și noi? Noi ce facem? Adică atât de mulți noi și noi la rămas radio. pe din afară? Noi vorbim la radio. Ce mai vrei? 582 de... 582 de persoane... 582 de miliardari peste ocean în Statele Unite. Cel mai bogat om din lume, Bill Gates, fondatorul Microsoft, trei trăi pedepsit pentru asta. Averea estimată a lui este 78,5 miliarde. Bă, Jeff zi, Bezos... Cu, nici nu știe ce să facă cu banii ăștia. Înțeleg că, înțeleg că dacă îi donează, că nu i lasă moșterile. Da, de domnule, zic, îi donează. Are, o să fie o problemă. Există un club al miriar, miliardarilor care au hotărât să-și doneze mare parte a averii la... Deci, când mor, nu o lasă moștenire, ci o donează în scopuri de binefacere. Mă stai, Deci, copiii ăia nu le lasă nimic. Mă au ăsta nenorocitul, are 80 de miliarde și îl lasă la copilul lui, la copilul lui îi lasă un miliard nenorocitul, auzi, domne să-și deșmoștenească copilul, să-l trăiască la sărăcie doar cu un miliard de dolari. Nu ne facem și noi o Așa, fundație. ceva, da. A doua poziție ocupată de China. În China trăiesc 244 de miliardari. Sunt mai mici. Da, miliardari mai mici. Urmată de Rusia, unde sunt 96. Declarați. Dar Rusia ar fi fost mai mult, ar fi fost mai mulți miliardari dacă ar fi uei așa, numai că acolo mai împușcă Putin câte unul și îi mai rărește. Îi mai trimite în, în cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM o vă țară de seară, același felinar. La mine la scară, schimbă pe Civan cu milionari Aruncă cu zâmbet în stânga și-n dreapta Unul dacă prinde, altul face plata O vreau să redesar cu toate că știu că e imoral Oh no, no, no, no, nu, nu, nu, nu te-ai îndrăgostit Asta e e fructul interzis Unul ca tine are dragoste de dar În timp ce ea o are doar de închiriat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 Damian și frații cu smiley în stație la Lizeanu am ascultat în deșteptarea la Europa FM 8 și 48 de minute. Domnule, RATB ne încurajează să ne facem abonamente. RATB este regia de transport din București. Autobuz, tramvaie și, și, și Da, trombeluze. Și primăria București lansează o tombolă pentru posesorii de abonamente. A, deci nu intră și biletele pe care le cumperi. Nu, doar abonamente. Ca premii se dau 1000 de bilete la teatru și circ. Păi, circ avem la televizor în fiecare seară. Și în trafic pe linia de. Da, așa. Sau cursuri de limba germană. De ce să se. Dar nu, adică uh... asta cu limba germană mi se pare un pic surprinzător. Da, cred că vor să diversifice un pic vocabularul din trafic și au zis există variante și în limba germană. Da, eu eu cred că mai bine ne-ar face cursuri de limba țigănească, pentru că mi se pare că ar fi mai, uh, mai utile astea decât... Cu cine să vorbești în germană în RATB acum pe bune, serios vorbind? Da. Nu intri aici. No. <laughs> bine. Pe de altă parte, să recunoaștem, RATB s-ar bucura să aibă călători mai nemți. Uh -huh. Așa, da? Bun. Deci dacă vreți bilete la teatru sau la circ sau cursuri de limba germană, vă faceți abonament. Țin. Da. Ce autobuz trece pe la Cotroceni? Nu știu, un autobuz. De ce? Eu cred că de acolo li se trage cu limba germană. A băgat zice. Claus. O clauză. Da, Claus merge cu autobuzul foarte des. Așa. Și asta e. se dau bilete la piesa la piesa un tramvai numit Dorință? Da, da, asta da. Asta fi. Te da, înțeles. Pentru a câștiga o astfel de invitație deținătorul unui card nominal încărcat cu abonament trebuie să acceseze site-ul reatb.ro și să completeze până pe 24 decembrie datele necesare. Tombola are loc ca urmare a unui parteneriat încheiat între Reatb și Primăria municipiului București și cred că și Institutul Goethe că altfel nu se explică. A, nu, uite, sunt cursurile gratuite de limba germană pentru adulți și copii, sunt oferite de Casa de Cultură Friedrich Schiller. Asta e, mă, de acolo ni Ne bagam? Uh, danke schön pentru uh, știre. Yeah, nu yeah. mai descurcăm. Uh, Luca, tu... Yeah, vol. Volkswagen is bit în zid. Da. Ah. <laughs> Asta este. Ah, Rămâneți cu noi, avem după ora... Nu știu germană. It's wunderbar. Meine Liebe, cațe suferă de mațe. Uh, după ora noi avem AIN uh, telefonan. E bine? Da, ai nu. A, ce ai Ai smartphone o să de aia, de germană. Nu, no, aia nu Stai pot. Stai pe spate. Da, nu am. Las-o doar pe ea? Da, e o piesă, să știi că am lăsat-o împreună cu Voltaj la Radio 21. Păi și am că, căutat spune. și numele, de acolo vine de numele. Deci avem un smartphone pe care îl dăm după nouă în deșteptare la Europa FM. Sinele, și sinele. ce mai avem? Avem Radio Voting. Yeah, yeah. Azi avem un. A, la special. Radio Voting, fii atent să nu pierdeți Radio Voting, de azi pentru că ne jucăm. Da. Astăzi dăm o piesă care. Zitul. Da. Ioana lipsește astăzi, e cu virus, cu de-astea, cu... De ne-am gândit la ea toată dimineața, în sensul că dacă emisiunea n-a fost ca de obicei, e că nu e Ioana aici. Da, de ne-am bâlbâit, ne-am încurcat. Și atunci avem o piesă pe care, unu, o dedicăm, doi, vă invităm, vă întrebăm pur și simplu dacă vă place și vouă sau nu. Nu vă spunem încă despre ce e vorba, dezvăluim totul după nouă. Da, vă spunem doar că piesa este, așa sună telefonul ei, deci... Da. Sperăm și să... și au zine de multe ori pe zi. Dar când Ioana o saudă la radio, se sperie că o să crede că este un telefon. Ajun fi mai bun și ascultător? Ascultă deșteptarea la Europa FM. Vineri, 23 decembrie, cu o zi înainte de ajunul Crăciunului, Vlad Petrano și George Zafiu retrăiesc emoțiile Crăciunului ca în copilărie. Alături de Andreesca, Andra, Mihai Bobonete, Adrian Vâncică. Horia Brânciu, Smiley, Călin Goya, Adiha Dean, Oisecuran și Ștefan Bănică află cum își petreceau Crăciunul când erau mici. Dar și cine le face sărbătorile frumoase?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 Ca atunci când verifici prețuri la mașini de tocat pe net, viși și în magazin să le vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe media ai 25% reducere la mașina de tocat carne Zelmar, putere 1.900 de cu funcție răzuire, accesorii roșii și cârnați, precum și storcători de citrice, la numai 427 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Doar în de Catena. Prostenal două cura pentru două luni în ofertă specială de sărbători. O lună gratuit. Cuper prostenal 20.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 Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știre. cel mai mult noros la această oră în zonele joase din vestul, sudul și estul țării și variabil în rest, vântul suflă mai tare în delta Dunării. Astăzi maximele vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade cu cele mai ridicate valori în dalurile de vest. În capitală, cerul va avea norări astăzi, iar maxima va fi de 2-3 grade Celsius. Începe runda finală de consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern. Președintele Claus Iohannis va avea astăzi consultări cu liderii PSD și ALDE, PNL, USR și UDMR pentru formarea noului cabinet de la Palatul Victoria. Mâine sunt chemate la întâlnirea cu șeful statului, PMP și minoritățile, Andrei Paleu. Lista va fi deschisă de liderii PSD și Alde, care urmează să se prezinte împreună după ce șeful statului a fost de acord cu această variantă. Inițial, partidele au fost invitate separat. Înaintea întâlnirii, socialdemocrații se vor reuni în comitetul executiv național, o ședință care va începe la ora 9, o ședință care stă să înceapă la această oră, ca să acorde lui Liviu Dragnea un mandat în alb pentru a face propunerea de premier în cadrul consultărilor. După reprezentanții PSD și Alde vor ajunge la Cotroceni cei ai PNL, USR și UDMR. Consultările politice vor continua Mâine, cu PMP în frunte cu fostul președinte Traian Băsescu și grupul minorităților naționale. Avea apoi cel mai probabil președintele Klaus Iohannis este așteptat să anunțe persoana pe care o însărcinează să formeze guvernul. Primăria capitalei vrea să cumpere începând cu anul viitor 600 de noi mișloace de transport public printr un program cu o durată de 4 ani. Un proiect de hotărâre în acest sens se află astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Potrivit documentului, e vorba de 400 de autobuze, 100 de troleibuze și 100 de tramvaie. În proiect nu este specificată însă suma pe care primăria o va aluca pentru mijloacele de transport care vor fi achiziționate prin licitație.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 Domnul profesor, dr. Bunei, nu a condiționat niciodată actul medical de primirea vreunui bun sau vreunui sume de bani. În cei peste 40 de ani de profesie medicală și a îndeplinit atribuțiile de medic cu conștiința profesională aferentă și, într-adevăr, sunt peste 20.000 de operații în care pacienții au fost foarte mulțumiți, dar de asemenea pot apărea și incidente post-operatorii. Mentalitatea de a dărui o cafea sau o icoană unui medic și, de asemenea, medicul de a primi o icoană poate duce la acuzația de luare de mită.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 Procurorii au ridicat ieri noi documente de la Spitalul Marie Curie, unde a lucrat medicul Gheorghe Burnei. Autoritățile din Austria au arestat un imigrant marocan, suspectat că intenționa să comite un atentat la un târg de Crăciun din Salzburg. Procurorii bănuiesc că bărbatul ar avea legături cu rețele teroriste străine. Suspectul în vârstă de 25 de ani a fost ridicat în timpul unei descinderi într-un centru pentru solicitanți de azil. La percheziții în camera lui nu au fost găsite însă materiale pe care le-ar fi putut folosi pentru comiterea unui atentat, ci doar 8.000 de euro droguri și telefoane mobile. Între timp, autoritățile indoneziene anunță de jucarea unui complot terorist, trei suspecți au fost lichidați în capitala Jakarta, relatează agențiile de presă internaționale. Membrii unui grup afiliat jihadiștilor ISIS, extremiștii plănuiau un atac în ajunul anului nou, potrivit anchetatorilor. În 2002 ne aducem aminte peste 200 de persoane au fost ucise în atentate comise pe insula indoneziană Bali. În Statele Unite, actorul Sylvester Stallone a refuzat propunerea lui Donald Trump de a face parte din noua administrație de la Washington. Președintele ales al Statelor Unite îl considera potrivit pe acesta în fruntea Funtului Național pentru sprijinirea proiectelor din domeniul artei. Însă, potrivit New York Times, Stallone a declarat că este flatat pentru această propunere, însă consideră că ar fi fost mult mai eficient ajutând veteranii. Știrile s oprez o data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana Brustor, capitanul, mulțumim, sport! Luca Pastia. Bună dimineața, Marius Şumudica este din nou în conflict cu conducerea echipei Astra Giurgiu și anunță că la finalul sezonului va pleca 100%. Antrenorul riscă să fie amendat cu până la 40.000 de euro după ce clubul îi va analiza comportamentul de la finalul meciului cu Roma din Europa League. Amintim în urma remizei pe propriu ce a adus la calificarea în primăvara europeană și Mudica a anunțat că este curtat de Gaziantep Sport și că a fost ultimul său meci pe Banca Astrii. Invitata seara la Digi Sport, el a spus că patronul Ioan Nicolae refuză să le ofere lui și celorlalți membri ai staffului tehnic prime de calificare. Marius și Mudica mărturisit că nu se aștepta să pățească așa ceva și că nu va mai sta nici măcar un minut după ce îi expiră contractul cu Astra la 30 iunie anul viitor. Locăm mulțumim pentru Stilele din sport avem o piesă la Radio Voting, una deosebită. Astăzi o să vedeți imediat despre ce e vorba. Europa este pe aceeași frecvență cu tine. Văzim la radio și vezi afișele pentru sala palatului ale lui Ștefan Bonica, știi că vine Crăciunul. Concertele au trecut. Last Christmas e la radio. Nu ne mai rămâne decât un radio voting. Poate ultimul pe anul ăsta în deșteptarea. Vă spuneam mai devreme că Ioana Dumitrescu, producătoarea noastră, lipsește astăzi. Îi urăm sănătate maximă. Uh -huh. uh, pentru că avem nevoie de ea să se întoarcă. Repede, repede, repede. Da, Ioana, dacă tu nu ești, noi facem chef aici, să știi. <laughs> pentru că s-o dat zarplata. plata. Da, da, da, da. Astăzi mai, avem zar plata la radio voting. E piesa cu care ne ne de când? De prin primăvară? Cam așa, Luca? Tu știi mai bine. De prin primăvară. Zar plata, înțeleg că e salariul peste prut. Da, momentul când Carla's Dream s-a lansat discul anul ăsta, la Global Records, cred că prin aprilie, mai undeva pe acolo, ăla a fost momentul când a izbucnit problema asta cu zarplata plata, telefonul îi sună așa, știe vers cu vers, știe tot ce se întâmplă în piesa aia și ce înseamnă fiecare cuvințel pe care noi poate nu-l înțelegem. În toată luna pe data de patru de asta, lumea știi că ne aprinești Zarplata Dincolo de asta Ioana e vinovată Cu ghilimelele de rigoare Pentru că Zarplata s-a auzit la live pe plajă da, da, da, da, da. Tot e vinovată și că se au de la mine în casă. Copiii da. mei au făcut-o. Da. Am cu piesa asta. Așa că vă propunem 3... Zarplata. Carla Dreams, Zarplata Citananana, imediat în deșteptarea. În câteva minute ascultăm piesa și vă invităm să sunați la 0372069599 să ne spuneți dacă vă place sau nu. Băi, versurile sunt formidabile. Cred că avem nevoie de translator pentru unele dintre ele. Um, zice azi Și ne-ai trist Și amintește cum o foarte Cum la karaoke ieri o sporit O câștigat și o băut 28 diberi După asta Vania s-a simțit mai ciotcă Ce-o fiind semnând ciotcă Da ține și nouă un uh, WhatsApp La 0728111222 <laughs> Da Bine Bine. Hai să vedem ciotcă. Ascultăm plata imediat Rămâneți cu noi, nu plecați și votăm după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 cu cât e mai încinsă atmosfera, cu atât se rumenește mai bine sărbătoarea. Miercuri pe 21 decembrie de la ora 21, Chef gătește pe TLC, rețete noi pentru obiceiuri vechi. Cea mai bună cină de Crăciun gătită de Chef miercuri de la ora 21, pe TLC.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 Suntul gradostar. parte de tine, Europa e fem. Amnat, fizibă, tiu muzica? Prieteni,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 Ai doar 10 minute să ne trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul telefon, urmat de numele tău și orașul din care ne asculti. Cel mai norocos dintre voi intră în direct la Deșteptarea, ne răspunde corect la întrebarea moșului și câștigă smartphone Samsung Galaxy J3 2016 de la Internity. Mult succes! Europa FM. Cum era, sordat, zar plata... Întrebai mai devreme ce înseamnă... Da, da, da, dat, Ciotcă. Ciotcă. ciotcă. Băi, au venit mai multe, mai multe uh, mesaje. Ciotcă înseamnă fain, adică, adică bine. S-a simțit ciotcă, adică s-a simțit mai bine. Dar de la ce vine oare? Uh, nu știu. Da. Pe de altă parte, ciotcă spune cineva grămadă, mulțime de ființe adunate la oaltă. Uh -huh. Nu cred că despre asta e vorba. Da. Ciotcă, beat ciotcă, Bet adică ciotcă. beat praf. S-a simțit mai ciotcă decât ieri, de nu poate sta în picioare, ah, la asta se referă da. Ciot, ca altcineva, o să fie bine, o să fie super uh... Așa și așa, mai și așa mai departe Fiți atenți, sunt versuri o să... Dacă la radio voti încă sunați Și mai înțelegeți câte ceva, puteți să ne ziceți Eu una, vă spun eu ce înseamnă s să auziți că la un moment dat Carla scânt așa Nu-i să bun când pe data din patru îl Vezi că vine Ivanea Pidejit învărtind pijacu. Pigeacului lui Vania oof la teatru. Pigeac, pigeac este un soi de jachetă, un soi de sacou, jachetă mai de piele că m-am interesat. Am adică am făcut cercetare. O să vă Și... puneți multe semne de da. întrebare, dar hai nu să înțeleg... săptăm piesa. Stai să mai pun o întrebare ca să le dăm o temă ascultătorilor. Nu înțeleg ce zice aici. Fițate, zice în toată luna pidată de 4, Toată lumea știe că Vanea primește zarplata, dar o zâng Vanea când primește zarplata. Ce a lo zâng? Dar zarplata plata ce? E? Zar plata e salariu n-am explicat exact. Nu știu de unde vine, probabil e, că e ceva Da Dar lo zâng, Ce e lozang? Nu știu, Hai să Ve vedem. Da. Uh, Carla Dreams, zarplata plata, nu e o piesă nouă. Vă reamintim asta. Piesa e veche, e de multă vreme. V vrem doar să ne jucăm, să ne spuneți dacă vă place sau nu. Nu e single, n-a lansat-o acum. Nu, nu da. vă gândiți la asta. E o piesă și un joc, atât. 0372, 069. 599, Carla Dreams, zar plata. Ioana sună telefonul. În tata luna, pe data de 4, tata luna, că când vaine, primește zar plata. Da, lot în gulovaine, când prinește zarplata. plata. Căci tata, rana. Vecinii, toți sunt treabă, unii uită femida. Cand impa tifun la vaine, cant jula znaida. Cant ziua. Cântă Sara, cântă toată noaptea Și dimineața cântă iară Nu-i să bun pe data de patru Îl vezi că vine vane, pe dejet pe pijacul Pijacul vane au fost pe la teatru Și drept-o fost singur, era data de patru Citarară-na, na citarară-na na na ei mâine, mâine da o dat zarplata ce Surprize, surprize azi O dat zar plată, și si vernit trist Și amintește cum au fost artist Um la cara auchie, o sporit toc și legat și-o două de bere. Dupa asta vaine s-o mai ciotca i un dans și-o sporie pe vodke. Dupa pot că vaina agi da doar încot de numere cu mai Azi la vaina, telefonul parcă Care descri în foci cum anume er, fost pezdeți. Din făci vainei eu stat. Clar, de unde s-o luat dimneață un cara ai și tii prava tot o înțeles. Și Si critia din în tri nara Dacă ți daca razgunt mers Cum l au iubit a sara cum l au amăjit, nu i-o dat și i-o mâncat catletili Si n-arna, si n-arna, si n-arna, si n-arna, Surprize, surprize, azi odat zarplata Vania nu-i amator, Vania-i pro Vania nu vede beneficii la H2O Vania, știi și 3. ti-tri Vania, belichidi, Vania, belichidi Pizze, minimum, 2 litri Vă e singurul din țara Caribe, restul nu, restul pap, nu mă fric de și repet, Vaniafu. Bauba șorți și rușini Vania da. Da da cuci, ședat ia. Noi i patru, nu. Shit tarana na, shit tarana na, shit tarana na, shit tarana na. Măni ei mune, da, odat зарплата. Shit tarana na, shit tarana na, shit tarana Surprize, azi o dat zarplata. zarplata de la Carlos Dreams. Vă place sau nu? 0372069599. Repetăm jocul nostru din fiecare Miercuri dimineața și nu numai Hai să de luăm telefoane, 0372 069 599 este numărul de telefon la care răspundem în această și în această dimineață. Tincuța, bună dimineața! Hei, bună! Dimineața. Bună! Dimineața Bună. Zi. Bună. Bine de Bine din <laughs> Mulțumim Mamă, mult! Cine -a, astfel... a venit la Life pe plaja asta vara i-a văzut pe Carla Dreams. Când au fost, au fost sâmbătă, nu? Sâmbătă da. la spre sfârșitul concertului. La sfârșitul Mamă, concertului. Mamă, ce super spectacol au făcut băieții ăia acolo foarte diferit de ce vezi la artiștii români. Nicu, Mamă, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, băieți. bună dimineața! Nu? Nu mă stresat așa un pic. Mă nu știu Europa FM Te-ai stresat, Că dacă e eu... nu parcă A fost ziua de 4. Patru... A fost ziua a... de 4, gata, acum vine ziua de 5, bani e trist. Nicoleta, bună dimineața. Bună. Bună, bună. dimineața, dragilor. Bună. Am crezut că nu este Europa FM. E na. și simplu. Așa. Da. De da. partea mea nu. Ok, Bratii. dar când m-am uitat Bunțale. mai bine, era chiar Europa FM, <laughs> da. radioul meu favorit. Da. Mulțumim tare da. mult Nicoleta Cătălin Bună Bună ziua Salut și eu, Cătălin Ia zi domne Bună dimineața Bună Mie îmi place piesa Este foarte frumoasă Bine, Bine. domnul Cătălin Să trăiești O știai? A nu Nu știa am, am auzit-o Dar mi se pare ok Bine. E foarte Bine. E foarte drăguță Bine Cătălin mulțumim E Darius cu noi Bună dimineața Salut Darius Bună dimineața primișoara. Să trești! De vină Luca Așa Eu băgat melodia ta în cap acum vreo o lună Aha Dacă ai doi copii mici acasă Care știu ce înseamnă Da, pacuna, da, da. Tata, da, da Da, da, da <laughs> Bine mă trebuie să dau vote, să mă ajutați Ia zi da sau nu Nu mă ajutați, mă Ce spune după Letopisez? A, spune letopisez. mai veniți o dată. Vali, bună dimineața Bună dimineața Etena. De ce? Salut, zi! Nu, nu, nu, la nu, altceva nu, nu. se referea Eu Vlad. vorbeam cu, cu, cu, ah. cu colegul cu de dinainte care a întrebat ce vine după letopisez. Bine Vali, vești? bună dimineața! Tu dește, Salut, Vali, ia zi! Ce să văd? sunt bărbași, când vine vorba de lichide, mare, da, nu? Da, domne. Minimul 2 litri. Minimul 2 litri. Minimul 2 litri, litri. apă minerală, nu da. e problemă. Vane, e singurul da. care bea. restul nu. Adriana, bună dimineața! Un mare, nu, din partea mea Bine, Mulțumim, gata, am Adriana. înțeles, Adriana, Mulțumim, să rămân Traian, ești în direct Traian <laughs> Domnul, președinte, asta, să treci Traian Traian de la Timișoara, da. <laughs> da, da Nu, da. deci, uh, nu, din partea mea, nu Mie mi se pare că parcă au băut înainte de a cânta piesa asta Păi, da, <laughs> da Mersi, Traian, că... să trăiești Liviu, bună dimineața da, Salut! Bună dimineața, ce să zic uh, Băuse în cafea, eram așa monoton Te-ai trezit sau nu? M-am trezit și am început să lua din cap Și parcă și mașina făcea cu mine Ce? -na -na. Deci îți place sau nu? Ta-na-na-na -na -na. Îmi place Deci da Ta-na-na-na -na -na. Ce... Cătălin, bună dimineața Bună dimineața. Salut. Din păcate, nu. Nu, din ok păcate. Dar bine. de ce poate fi nu și be. din fericire? Nare, domne, legătură cu Radio Europa FM. I-a adevărat, Bo da? ne mai jucăm și noi. Ce? Bobby, bine ai venit. Bună, Bobby. ia bună, gine de tot, am luat și azi ar plata. O <laughs> să treiești, stai grijă. Fii vesel. Fii să nu fi trist. <laughs> Alina, bună dimineața. Bună, bună dimineața, din te cuit. Bună. Un mare da. Ok, mare perfect. Mai Uite. la noutatea. Faină Uite, fetele! Ce Nicu, bună dimineața! Să trăiești, Nicule! Bună dimineața, dragilor! Da, un mare, da. Voiam să-i transmit uh, antevorbitoarei mele că ei că nu sunt ei, că de fapt ăștia sunt ei. Și sunt, așteptăm, da. și, așteptăm și. Așteptăm și ah, așteptăm, așteptăm, așteptăm, așteptăm. Așteptăm. Da, da, da, să lăsăm. Și ce vrei tu să zici, dar nu putem. Diana, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Din Timișoara vă sun din păcate, un mare, nu din partea mea. Okay, în afară zile. de Alina, cred că doamnele au refuzat toate. Două doamne au zis, da, dar în general. Pentru da? doamne, nu, și nici pentru non-băutori Edit, bună dimineața Bună, bună dimineața, băieți Tu la ai doamne, mi s-a ridicat în cap oh, Mare, nu oh, nu. Eu trecusem deja, da, bine Tania, bună dimineața Bună, Tania. bună dimineața, din George nu nu nu. Nu, okay. nu, nu, nu Și uite, vorbim și cu Suntem Dorina Suntem pământul ăsta 8 la 8, deci Dorina Tu stabilești, da sau nu, zi eu Dorina? Da. da Dorina, bună dimineața, ești în direct? Mai <gântu> îmi place. Yeah! N-am înțeles eu multe, nu am înțeles eu multe, dar îmi place. Dorina, C -c lor. Și tu Bine. ai dat votul câștigător 9 la 8. 9 la 8, yeah, e e foarte Da, zar plata, ne-am jucat în această dimineață, sper că v-a plăcut și vouă. Ci, în mod excepțional Zaf nu o să mai difuzeze piesa dată. <g h> Ea, Dar nu așa cum mai avu de inima mea În lipsa ta am rămas cu aminti și dacă fără se va And <laughs> Țină ascunsă ca bestia Nu-i mirare, no. că nici acum nu știu lecția Noi ne iubeam, eu așa aveam impresia Dar aveam noi era mai fragil decât piesa lui Julio Iglesias Și sting, țigară după țigară Îți văd chipul în poze De parcă ar fi prima oară și stot tot aici Și mă ascultă doar luna s am dăruit atâtea flori Și tu din toate mă lași doar una O De numai uita de la Andra Europa FM aici, și 35 de minute. Dacă ai trimis SMS la 1769 cu textul telefon urmat de numele tău și orașul din care ne asculti, acum e momentul să afli dacă ești câștigătorul smartphone-ului Samsung Galaxy G3 de la Internity. stăm de vorbă cu Lavinia din târgu Jiu Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci Lavinia? Ce să fac aici la Nu mai scap de el. Hai că mai e un pic, vine da, primăvara Da, da, de așteptăm da? Spunem la bine, la ce rețea de magazine Parteneră Telecom România s-a oprit Moșul să ia smartphone-urile Samsung Galaxy J3 2016 să Zic la Internity, Internity! Felicitări da. câștigătorul smartphone-ului Samsung Galaxy J3 2016 De la Internity Îl așteptăm și mâine pe Moș Crăciun Să ne alimenteze cu cadouri pentru voi De la magazinul Internity Partener Telecom Spreiem puțin despre vreme. Norii acoperă astăzi sudul și sud-estul țării. La începutul zilei, în zonele joase, din restul țării norările vor persista, dar numai izolat vor fi posibile burnițe sau fulguieli. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Maximele vor fi cuprinse între minus 3 și plus 5 grade, cu cele mai ridicate valori în dalurile de vest. Cerul va avea norări și în capitală, iar maxima va fi astăzi de 2-3 grade. Propolis C cu magnet prezintă vremea răcelilor care trec. Un front atmosferic de propolis, vitamina C și stand.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 Trafic la această oră în județul Neamț, circulația rutieră este întreruptă pe DN15C în zona localității Oglinzi. Un autotren s-a defectat în trafic, ne anunță centrul Infotrafic. Până la reluarea circulației poate fi folosită ruta ocolitoare DN15B, Târgu Neamț, Plăieșu, DN2, Cristești, Dumbrăvița. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la RomPetrol, carburantul care protejează motorul.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 Nu domnule, Personal Jesus, de Mode, 9 și 42 de minute, când se văceau piesele astea, nu venise încălzirea globală peste noi, America era... avea un președinte cât de cât, da, chiar așa. Rusia era la fel, acolo nu trebuie să ne gândim. Rusia era cam la fel, da. mai mult sau mai puțin. Așa este. Cine se plângea de ger? Am vorbit cu o ascultătoare, se plângea de ger. O, da. Mai devreme, creștigătoarea din Târgușiva. Anul 2016 e pe care se bate toate recordurile de creșterea temperaturilor. De creștere? Da, încălzirea globală. Și știu că vi se pare contraintuitiv că ne e frig și așa, dar e absolut adevărat. Și, um, mă rog, frigul ăsta este determinat de tocmai de încălzirea globală pentru că vortexul polar, după cum am explicat acum câteva zile... Da, domn profesor pentru că a crescut temperatura, nu mai stă locului acolo deasupra polului nord, ci a început să coboare. Și are mici puse sau mari puse. În America de nord sunt acum niște temperaturi foarte joase, în fine. Deci temperatura medie la suprafața Pământului ar putea fi, și probabil că va și fi dacă nu mai mare, anul acesta mai mare cu aproximativ 1,2 grade Celsius în raport cu era preindustrială. <sus> Adică înainte de 1800, să zicem așa. Și asta se verifică și la noi? Cu Cred un că... grad mai mare. Da, 1,2 grade. Dar trebuie să verifici și la noi. De ce? Păi nu știu, mă gândesc că industria e la pământ cumva. Adică a, la noi. Te -te, te da. noi de suntem oricum... era preindustrială. Da. Noi dacă nu mai avem industrie, la noi nu se aplică. La noi ce nu se mai pune. E... În ritmul ăsta, probleme reale cu încălzirea globală vor fi când vor veni roboții. Cam în câțiva ani, domnul Luca. Pe dacă între două ere a crescut un grad... Da. În câțiva ani, cât poate mai crească. Da, da. Uite, în perioada asta se topește Groenlanda, de exemplu. De la un grad de la. Da, de la un grad de la. Acolo e ceva mai mult. Anul ăsta au fost temperaturi record la Polul Nord. Se top... Polul Nord, mă rog, devine mare deschisă. Rușii și americanii vor putea merge cu bărcuța de la unii la alții. Nice. La Așa? cât de serios sunteți pe subiectul ăsta? Eu mă gândesc pentru 2017 să înlocuim discuțiile voastre despre mâncare cu discuții despre încălzirea globală. Mamă, chiar ar fi spectacol mm. mă bag. Dar problema e că încălzirea globală va afecta și uh... Eu sunt încălzirea globalo sceptic. Ești încălzirea globală sceptic, da. Ce mai bună muzică. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tree. a fost alături de noi și vă reamintesc că vineri dimineață, nu mâine, poi mâine de la 7 avem o ediție specială vorbind de Moș Crăciun, de Masa de Crăciun de multe lucruri de genul ăsta cu Moise Seguran, cu Andreea cu Călingoia, Mihai Bobonete Adrian Vâncică, Adi Hădean Horia Brenciu, Ștefan Bănică Smiley și Andra Cea mai veche turnătorie în afară de. Da, în afară cea de. Mai de ce da. Cea mai veche turnătorie de clopote, încă funcțională a, de din clopote. lume. De clopote, deci da. nu e știre de la noi, nu de la noi. Încă de la noi, noi avem o turnătorie foarte veche care funcționează impecabil. E asta, cea mai veche turnătorie de clopote din lume și cea mai veche firmă producătoare din Marea Britanie care a fabricat clopotul orologiului Parlamentului Big Ben. A, asta e, da. Și clopotul libertății din statele unite, care nu sună pentru că e crăpat. Deci cea mai veche firmă se închide după 500 de ani. Nu mai merg clopotele. 500 de ani, frățioare. Nu a și dragnea România și o <laughs> închid fabrica de la da. din Marea Britanie. uzi. Big Ben. Uh, da. Aici. BBC deci acestei firme ora nouă. cum ar veni a sunat ceasul. Da, da, da, da. The da, da, Whitechapel da, da. Bell Foundry din Londra unul dintre cei mai importanți producători de clopote făcute la comando, afacere de familie. Dar aceasta se va închide din cauza realităților care se schimbă în afacerile de nișă, spune proprietarul citat de Mediafax. Compania asta fost listată în cartea recordurilor drept cea mai veche firmă producătoare din Marea Britanie. A fost înființată în 1570 în timpul domniei reginei Elisabeta I. Deci de la Elisabete a la Elisabeta a II, ce ghinion! Să da. se relocheze, că în România nu. se fac biserici în neștire. Nu mai merge domnule. Cred că Brexit-ul e afectat Să foarte mult. Voi vă doar, uitați nu. la serialul Downtown Abbey? Există. Există. Sunt de bani am Da, da. Nu. nu știu, ascultătorii noștri poate se uită la acest serial, pentru că e următoarea formulare aici. Afacerea de familie își va închide ușile, în ciuda succesului înregistrat... Datorită serialului Downtown Abbey Comenzile pentru clopoțelele de masă Folosite în mod tradițional pentru a suna pentru ceai Au crescut din partea fanilor americani În urma difuzării serialului. Dar n-a fost suficient. Noi suntem fani românești, deci nu da, se noi punem. Nu bem ceai și când fie de băut, nu cu clopotul. Da. Cu clopotul <laughs> e de biserică și de obicei fugim. Adică dacă sună da. clopotul, nu asociem da. cu băutura. De obicei fluierăm. Decât cu vinul de împărtășanie. Da. Forma de turnare pentru Big Ben încă mai atârnă pe peretele topitoriei. Măi, nene! 500 <sus> Historia. de... Historia. Frățioare. Clopotul libertății Liberty Bell din Filadelfia poate că unii dintre ascultători au fost acolo și știu, a fost făcută în 1752. Multă istorie acolo. Da, ca să nu ne sune și nouă clopotul, mai bine ne oprim aici. Ce am făcut noi din 1570? Mai ar fi fost dacă o fabrică de țepe, dar asta e... Asta e tradițional, fabrica de cepe. A mai fost funcționează... o promisiune electorală și nu s-a întâmplat. Cepe. Da. Atunci da. a fost o comandă majoră. Alea din da, piața Victorii, dar nu... Nu, dar cepe se dau. Adică problema e că țepele se dau, ne costă pe noi toți foarte da. mult. câștigă numai unii din cepe. Țepele sunt la noi. Da. 9 și 51 de minute. Ciprian din ne aduce plinul, evident, după ora 10 în Europa Express. Plinul de telefon. Vinăm cu ace, Ciprian. <laughs> Stai mă nu faci plinul de Bună telefonul cu Ba da, eu plătesc factura moșul moșului. Asta este. cipriane cu factura. Ai facturier? Da, da. Bravo. Deci tu erai la ieșire din București din și încolo... Da, Să-l mă, săracu. ce râde. Da, păi e vesel. E un om vesel. Ce Normal. are? Acum l a întristat. Am auzit treabaia cu încăzirea globală cu Și te Da o locută presiune și pe tine. te de fric. Hai să ne oprim aici. Vine Ciprian noi ne reîntâlnim mâine dimineața. în deșteptarea. Ciao. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa PV.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 La Bila prețuim fidelitatea și generozitatea și le premiem.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 Yeah. <laughs>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 Șefua, miercuri de la ora 21 Pe TLC